Ara ho hem solucionat, sí senyor. Dimecres és el dia després de la darrera onada de consulta celebrada ahir a Barcelona i en una vintena de municipis més, dimecres serà el dia en què la independència es debatrà al Parlament gràcies a una proposició de llei de solidaritat que prospera o decaurà en funció del vot de Convergència i Unió. En concret es votaran les esmenes a la totalitat del PSC, el PP i Ciutadans i a hores d'ara tot apunta que la federació s'abstindrà encara que oficialment no ha decidit el vot. Això faria, segons la aritmètica parlamentària, que les esmenes tiressin endavant i la llei de declaració d'independència de es frenés en sec. Davant d'aquesta possibilitat, diverses entitats independentistes preparen mobilitzacions per pressionar els nacionalistes que votaran en bloc i no donaran llibertat als seus parlamentaris tal com els havia demanat solidaritat. De moment, un grup de ciutadans ja ha convocat a través de les xarxes socials una acampada davant del Parlament que començarà avui a la tarda i s'allargarà fins dimecres. L'altra iniciativa és d'una dotzena d'associacions que preparen una concentració davant del legislatiu per les 5 de la tarda del dimecres, l'hora en què està previst que es faci el debat. Els organitzadors no volen relacionar-se amb cap sigla, sinó que pretenen demostrar la força que té l'independentisme i la gran transcendència de la proposició si avancés. Solidaritat també intenta convèncer els demàs perquè donin l'esquena al bloc espanyolista del PSC, PP i Ciutadans i que votin en contra de les esmenes. Doncs Solidaritat que pararen només compte amb el suport d'esquerra i del diputat no adscrit Joan La Porta. Recorda que si la llei va endavant, després es podria pactar alguna esmena o modificació. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la DFM. Això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia.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 I comencem parlant del barri de Baró de Vivé, que estrena una rambla dissenyada pels veïns i la Universitat de Barcelona. La rambla de la ciutat d'Assumpció, al barri del Baró de Vivé, s'ha reformat seguint un projecte que han elaborat els veïns i el centre de recerca Polis de la Universitat de Barcelona. El procés participatiu es va iniciar fa set anys i ara s'acaba d'estrenar la reforma. Entre altres millores s'hi han instal·lat pantalles acústiques i un monument que homenatge les cases barates. Però de Viver estrena la reforma de la Rambla de la ciutat d'Assumpción. Aquesta, però, no és una remodelació qualsevol. Aquí, els veïns n'han estat els dissenyadors. Juntament amb la Universitat de Barcelona han, han ideat com seria aquesta Rambla. Aquest n'és el resultat, nova pavimentació, nou mobiliari i nou arbrat. Els veïns tenien clar que l'objectiu era millorar l'espai i convertir-lo en un punt de trobada. I la Universitat els ha facilitat les eines necessàries per fer-ho possible. Des de 2004 han fet un treball intens i participatiu. Molt bé. I nosaltres continuem d'altres informacions. Ara parlem del túnel de l'AVM, que ha d'avançar poc més d'un quilòmetre per connectar amb Sans. El túnel d'alta velocitat avança bon ritme. Només queden 1.200 metres perquè arribi i connecti amb l'estació de Sants i això podria ser al maig. També estan en marxa les obres de l'estació intermodal de la Sagrera, tot i que, segons les previsions, el projecte trigarà sis anys a quedar completament enllestit. El projecte de la Sagrera comporta una transformació de superfície de 164 hectàrees que equivale a 164 illes de l'example i una longitud de 3,6 quilòmetres comptarà amb 20 hectàrees i equipaments, 40 hectàrees de zona allardinada, 8.000 quilòmetres de carril Bitsi i 13.000 habitatges, dels quals 43% seran de protecció oficial. Amb això, la població de la zona podria guanyar entre 25.000 i 30.000 habitants. Les obres de construcció de l'estació intermodal de la Sagrera s'intensifiquen només a simple vista. Ja s'aprecia el moviment de terres d'aquesta macroinfraestructura més gran que la TU i que ha d'acollir alta velocitat, rodalies, metro i autobusos. El moviment de terres també obligarà a transportar 253 arbres del Parc de Sant Martí. Alguns d'ells aniran a zones verdes del Vall d'Hebron, de eh, al viver municipal i al propi parc, excepte el que estan en un pitjor estat, que es retiraran. Un altre canvi de la Sagrera, potser el més evident i en el qual ja s'ha començat a treballar, és la substitució del pont del treball. Doncs l'ABE ha contractat el 50% de l'obra de la Sagrera Sant Andreu. Des de l'any passat hi ha hagut alts i baixos i bastants baixos d'activitat. Però ara les obres del corredor ferroviari de 3,7 km de l'Ave Rodalies de la Sagrera Sant Andreu tornen a agafar velocitat. Juntament amb l'inici real al desembre, l'oficial va ser sis mesos abans, de l'excavació de la macroestació al costat del parc de Sant Martí, ara s'estan executant en nombroses zones les estructures per cobrir les vies, així com les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal. Els punts d'activitat delimiten una altra vegada un recorregut que és difícil d'observar per la seva amplitud. Les tres administracions que impulsen el conjunt de projectes, és a dir, l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament, ja han contractat la meitat de la inversió total prevista en infraestructures i urbanització, segons revela la Societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, que les reuneix totes tres. Ja són 1.125 dels 2.250 previstos, sense comptar el condicionament interior de la futura terminal ni les seves instal·lacions. A l'activitat més continuada del sector nord, on avança la nova estació de Sant Andreu, Comtal, i els trams del llarg calaix de Formicó, que tot el traçat dels dos tipus de vies, així com els dos carrils laterals de trànsit, si suma al bon ritme d'excavació de la norma terreny de la macroestació que té un quilòmetre de llarg i gairebé 100 metres d'ample. Doncs aquesta és una de les informacions de les quals tractarem avui, igual que parlarem també de l'Ajuntament que fusionarà l'àrea de la presó de la Trinitat Vella amb la resta del barri. I continuen les millores als barris del nord de la ciutat, els que estan més a prop del riu Besòs, a l'eliminació de les cases barates del bon pastor a Sant Andreu i la aprovació prèvia de l'àrea de Vallbona. Si, si afilleix ara el projecte d'ampliació del barri de la Trinitat Vella, canirà conjuntament amb la demolició de la presó situada a dalt de tot de la zona. Ampliació, sí, perquè el projecte de modificació del Pla General Metropolità que passarà per la Comissió d'Urbanisme la setmana que ve per a l'aprovació inicial preveu la construcció d'un barri que, per la seva densitat i per la seva vialitat, esfongui amb el que avui és el casc antic de la Trinitat Vella i doni joc a una zona única. El pla, a més a més, té l'aval dels veïns de la Trinitat Vella, un fet que no és intrascendent i que segurament dissodurà més d'un grup a oposar-s’hi. Molt bé. I parlem també de les restriccions de trànsit de tres que duraran tres mesos i que respecta al carril Bau. A causa de les obres de construcció del carril BAU, és a dir, per a vehicles d'alta ocupació, Al tram de la C58 entre Cerdanyola i l'entrada de Barcelona, hi haurà restriccions de trànsit fins al mes de juny a la mateixa autopista i a la N150. A la C58, en sentit Sant Andreu, s'ha tancat el ramal de la sortida 4 per accedir a Ripollet i Montcada, i s'ha senyalitzat el ramal de Cerdanyola Sud com a nova via d'accés. A l'ENA 150 en sentit Sabadell, a finals d'abril es tancarà la sortida de Ripollet i Moncada i s'habilitarà un itinerari alternatiu. Els talls de trànsit permetran la construcció d'un mur al carril d'incorporació a l'autopista en sentit Barcelona. I atenció perquè hem de parlar de noves línies d'autobús que ara es posaran en marxa. Les primeres línies que es posaran en marxa durant el segon semestre d'aquest any són les horizontals H2, que enllaçarà Veixós, Col Blanc, i Amadeu Turner, i la H5, entre zona universitària i Fabra i Puig a Sant Andreu. La posada en marxa d'aquestes línies de red bus comptarà amb que se suprimeixin algunes línies convencionals que fan recorreguts coincidents amb la xarxa de bus express. El la LH2, per exemple, coincideix prà pràcticament amb el recorregut que fa l'actual línia 56. Per això, quan es posin marxa l'H2, se suprimirà la 56. Quan comencin a circular el red bus a la línia H5, se suprimirà l'actual línia 74. D'una altra banda, aquesta nova xarxa d'autobusos obligarà a modificar la circulació d'alguns carrils. I atenció perquè han de parlar de les obres del metro que provoquen inseguretat al carrer d'Honduras. Els veïns i comerciants del carrer d'Honduras estan molestos per les obres de construcció del vestíbul de les línies 9 i 10 del metro. Al Soroll i a la Pols s'hi afegeix també la inseguretat. Darrerament s'han produït alguns robatoris i atracaments que els afectats s'atribueixen a la poca vigilància de la zona i a l'estrator de les voreres ocupades pels treballs. Aquestes màquines treballen en la construcció del vestíbul de les línies 9 i 10 del metro a la Sagrera. Les obres van començar l'octubre, però ara s'hi estan fent els treballs més molestos i sorollosos. Els comerciants han vist com les vendes han caigut en picat, però això se li suma, com hem comentat, la inseguretat. Un comerciant de la zona diu que ha perdut més del 70% de la clientela a causa de les obres. A més, uns lladres el van atacar fa unes setmanes i li van robar els diners que guardava en aquell locutori per pagar el lloguer i els impostos del local. Els veïns expliquen que una desena de persones més també han sofert robatoris. Tots els assalts han passat al carrer d'Honduras, en aquest tram d'obres on les voreres fan només un metre d'amplada. La darrera víctima ha estat una noia de 14 anys. De moment, l'empresa constructora, la GISA, no contempla aquesta mesura, la d'instal·lar càmeres el carrer, el que sí ha fet és incrementar la vigilància i la il·luminació a la zona. D'altra banda, els veïns eh, denuncien que sovint els operaris treballen des de les 11, després de les 11 de la nit. Amb no qual cosa, doncs això ja suposa una molèstia i els veïns i comerciants del carrer d'Hondures hauran de conviure amb aquestes obres com a mínim un any més. I ara parlem de Can Fabra, perquè es prepara per acollir el taller de El taller de músics prepara el seu desembarcament a Sant Andreu. L'escola que va sorgir al Raval gràcies a l'impuls de la música dels músics i amants de gèneres com el jazz, el flamenc, s'ha posat com a objectiu inaugurar les noves aules de l'Escola Superior de Música a Can Fabra al mes de setembre. El taller de música guanyarà espai. Aquí s'hi traslladaran els estudiants que tenim de segon i tercer curs superior i començaran els de primer i les obres arribaran aport i es compleixen els tèrminis pactats. Va explicar Lluís Cabrera, ànima del taller de músics, que va impulsar-ne la creació fa 32 anys. Doncs les obres ja han començat i ja han d'estar acabades al setembre, coincidint amb l'inici del nou curs. I ara, per acabar aquest primer contacte amb les notícies del dia, el que podem fer és parlar del Sant Andreu, perquè va perdre casa davant el líder. El Sabadell s’han portat els tres punts del Narcís Sala gràcies a un solitari i polèmic gol de Juvenal a 5 minuts pel descans. Els andreuencs s'han buscat el gol de l'empat, però la poca fluïdesa en el joc i la bona actuació del porter visitant de Navas ho han impedit. Contràriament del que podia semblar a priori, no ha estat un partit gaire vistós. Tots dos equips sabien que s'hi jugaven molt ja han sortit amb respecte cap al rival. Mol, molta tamptaig i poques aproximacions de perill a les àrees. El Sabadell provava de penjar pilotes a l'àrea aprofitant la profunditat de Marc Fernández i el Sant Andreu buscava l'esquena de la defensa amb passades a l'espai per Luis Blanco. Doncs aquesta serà una de les informacions de les quals us en parlarem avui, de com està l'actualitat esportiva a casa nostra. Ara el que farem serà una petita pausa i escoltarem una mica de música per tornar immediatament. Fins ara. Busca el centre dins del teu cap Potser hi trobaràs un lloc on jugar. Fas-li que mai no ho faries, però ara tot Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que per contactar amb nosaltres tenim dues vies, el 933456454 i també el nostre mail, que és informatius, arroba rtb, baixa, guió, mig, fm, I ara, a l'altra banda del fil telefònic, tenim a Miguel Cubillas. Bons dies. Bons dies. Pues nos gustaría que nos explicaras cómo se ha llevado a, a cabo la rambla diseñada por los vecinos, ¿no? Bueno, pues mira, esto fue un proyecto hmm. eh, junto con la Universidad de Barcelona. Uh -huh. Y fueron unos chicos jóvenes, hmm. eh, proyectaron... O sea, el embrión fue desde el barrio, pero la universidad le puso cara y ojos hace unos seis años. Se proyectó, el distrito fue receptivo, pero no... A ver, no, en principio no había dinero, era un proyecto de, bastante costoso, uh -huh. pero mm, con la remoledación del de AVE uh -huh. hubo, había una tubería de agua que tenían que cambiar y pasarla por otro sitio, y la, ten, tenían que pasarla precisamente por esta zona. Sí. Y ha aprovechado el distrito para, a medias con Adif, uh -huh. poder gestionarlo, hacerlo, y se proyectó y se hizo. Y, y ha sido un proyecto que se le ha ganado pues, muchos pues, unos miles de metros cuadrados al, al barrio. Uh -huh. Es una rambla, ya te digo, es un proyecto precioso, ha quedado precioso. Se trata de la rambla que ocupa la ciudad de Asunción, ¿no? Sí, está en Ciudad Asunción uh -huh. y hace cuña con Ferran Junol ¿eh? uh -huh. y va a parar para el pase Santa Coloma. Uh -huh. De todas formas, este es un proyecto que se lleva trabajando en él pues bastante tiempo, ¿no?, ya. Sí, muchos años, muchos años. Ha sido un proyecto bastante laborioso, se hicieron maquetas en la asociación de vecinos ens um, un, reuniones unas cuantas diríamos hablamos de dos dígitos largos sabes o sea, uh -huh. pues, puede ser fácil 30 reuniones uh -huh. y ya te digo fue laborioso fue laborioso porque era un proyecto en el cual intervenían varias las en, entidades sí. ¿eh? tanto uh -huh. públicas como vecinales y, y claro poner de acuerdo a tanta gente pues era difícil porque ya sabemos que la juventud por ejemplo en farolas y tal les gusta más una cosa moderna claro. de mayor le gustaba más lo típico, en fin, estos uh -huh. pequeños detalles, pero bueno, se ha, se ha terminado, creo que está muy bien y está bastante consensuado. Y ahora se han instalado, pues, las pantallas acústicas y un monumento que lo que pretende, pues, es dar cabida a lo que fue las casas baratas, ¿no? Sí, sí, sí, hay un monumento en la punta, uh -huh. que es, el, digamos, el emblema del barrio, que era lo que era las casas baratas, uh -huh. y se ha puesto como monumento una casa barata, uh -huh. protegida por un un trozo que ha quedado muy bonito uh -huh. y ha quedado muy majo ya te digo esto lo está está, está terminado pero falta eh, hablar con gente trabajar uh -huh. todavía contactar con gráficos, digamos profesionales uh -huh. ¿sabes? para que le dé cara y ojos a, a la casita pero ha muy bien. lo que sí que es importante es decir que han sido los mismos vecinos los que han tirado adelante esta reforma Perdona, no te oigo. ¿Que han sido los propios vecinos los que han tirado adelante esta reforma. Sí, sí, sí, sí, sí de, de, de algo estamos estamos orgullosos es eso. Uh -huh. Así, que, que ha sido participativo. Por pues, bueno, una de las cosas que echábamos en falta en, en el barrio era la participación vecinal. Uh -huh. y, y ahora se ve que los vecinos pues también uh, tiran tirana adelante pues todo todos estos um... Sí, sí, ahora parece que ha habido un no sé un ...un empuje, sabe lo que te quiero decir?... Uh -huh. ...un empuje vecinal y ahora se, la gente se inmiscuye... Eh, ...participa, pregunta, uh -huh. viene a reuniones... Uh -huh. ...cosa que antes pues no sucedía la verdad. Y los vecinos que quieran pasearse por esta rambla... que es lo que encontrarán? ¿Nueva pavimentación? ¿no? Sí, la pavimentación es, es en color rojo... Uh -huh. ...es asfaltado... Uh -huh. ...luego tenemos varios tipos de árboles que se pusieron... Eh, este fue otro tema porque yo... ...yo en primer lugar... ...yo no esperaba que fuera tan difícil poner árboles... Uh -huh. pues ...claro, queríamos los colores... ...cuando empiecen a crecer, ¿sabes?... Uh -huh. la, sí. ...la floración... Uh -huh. ...que quede bonita... ...se han puesto palmeras... Eh, ...está muy bien, ¿eh?... ...los asientos han, se han hecho en grupos... Uh -huh. Uh -huh. Es, ...hemos conseguido que se hicieran... ...como nosotros queríamos... ...porque el distrito planteaba otra cosa... Pon, ...planteaba poner bancos de dos o tres... Uh -huh. ...los típicos, ¿me entiendes?... Claro. ...y nosotros no dijimos que pusieran delante... ...pues de uno, de dos... ...porque la gente mayor, si va en grupo de tres o cuatro... ...se puede sentar juntos, en fin, uh -huh. ha quedado muy bonito. Uh -huh. Y los vecinos lo que tienen bastante claro... ...era que, que había que mejorar este espacio. Eso sí. sí, sí, este espacio, ya te digo, se la ha ganado... ...te puedo hablar de unos varios miles de metros cuadrados... ...al barrio, y bonitos, porque claro... A, ...claro, aquí ahora, por ejemplo, se inauguró hace un mes... ...más o menos, dos o tres semanas... Uh -huh. ...y ahora viene el verano, y claro, estos árboles... piensa que en cuatro o cinco años no, no tardarán en crecer... Claro. con lo cual ahora sombra no hay. Pero bueno, por la noche y por la mañana ya se ve gente. O sea, uh -huh. Es un sitio de paso, quiero decir, la gente ya va yendo. ¿Y de o sea, qué forma ha colaborado la universidad en tirar a, adelante este proyecto? Hombre, la universidad ha sido el eje, han sido fundamentales. Uh -huh. Porque nosotros le, le, le dábamos la idea, trabajábamos con ellos, pero ellos le ponían el proyecto técnico, ¿me entiendes? Uh -huh. Y nos daban ideas. Siempre contando con nosotros ha sido muy bonito porque así ya te digo una colaboración plena. Uh -huh. O sea, pero total, ellos hacían una, una nos intentaban convencer de una idea, nosotros le convencemos de otra, al final llegamos a un acuerdo, pero han sido ellos el eje. La universidad ha sido fundamental. Uh -huh. Y siguen colaborando con nosotros. Ah, a mí es importante. Esto. Yo le yo ya te digo le, le, le pido a los demás Barrios que intenten participar con la universidad porque es una cosa ilusionante y le gustará. Uh -huh. O sea que hay que agradecer a, a la universidad pues este ayu esta ayuda que sí, sí, muchísimo, además, eh, muchísimo. Uh -huh. Nosotros desde las de la Sociedad de Vecinos estamos encantados con ello. Uh -huh. ah, hemos de decir también que no es la única el único proyecto que se dedica a la memoria histórica del barrio, sino que también se hizo en su momento el mural, ¿no? Sí, el mural fue antes de la Rambla, uh -huh. que también la universidad colaboró a tope ahí ahí sí que se inmiscuyó proyectando las fotos, eh, haciendo los grupos de trabajo, porque esto fue también un proyecto bastante laborioso. Uh -huh. eh, haciendo Ahora nos quedan los, los paneles de grafitis, que tenemos que contactar con, con grafiteros portugueses, uh -huh. para que vengan aquí nosotros ir allí, en fin. Es una cosa bastante novedosa. Uh -huh. Yo creo que en Barcelona es la primera vez que se hace esto este proyecto de fotos, así en sí. este tipo. Uh -huh. Y yo creo que ha sido muy bonito yo también. Y a partir de ahora, el barrio de Baro de Ibec, ¿qué proyectos tiene para más adelante? Hombre, tenemos varios proyectos. Por ejemplo, uh -huh. urbanizar la salida del metro. Uh -huh. Porque ya, ya sabéis que es una, una de las principales quejas sí. y ejes que tenemos en este momento. Es la salida del metro, han habido varios atracos. Es un sitio muy solitario. Uh -huh. Y hay unos 200 metros hasta llegar al barrio que están solos. Uh -huh. Entonces se trata de urbanizar allí, pues vía puertos urbanos, uh -huh. poner canastas públicas de baloncesto, eh, poner escating, eh, uh -huh. o sea, llevar a la gente a, a, a la salida del metro. Claro, porque hasta ahora, pues, eh, las dificultades con las que nos, nos hemos encontrado, pues es difícil, ¿no?, que la gente se acerque al metro por, porque hay diferentes bandas y... Sí, sí, aparte es un sitio, no sé si... La mm. gente lo sabe, pero el metro de, de Barón de Iber Tiene una peculiaridad Es el único metro que no está poblado En do, 250 metros a la redonda mm. O sea, eso es increíble Es un fallo histórico Desde claro. eh. de, de que se inauguró el metro Ellos, o sea, la gente El ayuntamiento, generalidades Sabían que esto iba a quedar así mm. Y claro, se trata de parchearlo Lo, lo mejor posible ¿Y, Porque, ya te digo. Claro. ¿Y qué más proyectos hay pendientes? Hombre, ahí está el plan de Barris Porque vosotros, bueno, vosotros, Trinidad, sí. ya sabe lo que, de, de, de qué va el tema uh -huh. Y en el plan de barris, pues hay varios, varios proyectos para ejecutar, urbanizar calles uh -huh. Pero esto va un poco, unos a corto plazo, otros a largo plazo, uh -huh. ¿sabes? Pero, o sea, dentro de un tiempo se podrán ir viendo otra vez nuevos proyectos Pues esperemos que estos proyectos vayan adelante y ya sabéis que desde aquí, desde Radio Trinidad Bella, estamos pendientes de todo lo que pase en barrio de Vive para darlo a conocer a, a los vecinos y que cada vez pues haya más sentente entre la emisora y vosotros para que así podamos dar a conocer todo lo que se realiza en este barrio. Lo sabemos, ¿eh? lo sabemos, que mm. colaboráis muchísimo. Muchas gracias. De acuerdo, pues a Miguel Cubillas, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. De acuerdo, gracias. Adiós, buenos días. Sí, adiós. Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens ha apropat el Miguel Cubillas, que hem de dir que és un dels representants de l'Associació de Veïns de Baró de Viver i que eh, doncs ara estrena una Rambla que ha estat dissenyada pels mateixos veïns conjuntament amb la Universitat de Barcelona. Doncs si us voleu passejar per aquesta nova Rambla, que sapigueu que es troba encaltonada amb el carrer Ciutat d'Assumpción i que val la pena doncs passejar-s'hi perquè evident doncs és un projecte tal i com ens deia en Miguel Cubillas, que s'acaba d'estrenar i que val la penas doncs, doncs, aprofitar-lo. No? Sí. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però no margeu perquè tot seguit el que volem és parlar de com ha anat eh, aquesta consulta per la independència que es va realitzar precisament. Eh, Ahhir diumenge i que va doncs, portar que molts veïns es manifestessin per primera vegada respecte a, a aquest tema respecte a la independència de Catalunya. Catallí, com hem dit al començar el programa dimecres es portarà al Parlament de Catalunya per tal de que sigui debatuda pels diferents partits polítics de, de la nostra ciutat. Doncs ara el que fem petita pausa i tornem fins ara. Fins demà!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 els diferents programes que hem anat realitzant des del mes d'octubre, que vam començar, fins ara, i també recordar-vos que si voleu llegir les notícies que passen cada dia a Sant Andreu, doncs el que podeu fer és adreçar-vos a la nostra pàgina web, que és www.rtb-m.com i volem parlar ara d'un tema que doncs segurament molts dels veïns d'aquí de la Trinitat Vella i de Sant Andreu doncs, van tenir la possibilitat d'apropar-se a unes urnes, a unes urnes per, per, per donar doncs, el seu vistiplau, o no, a la consulta per la independència que eh, demà precisament es votarà al Parlament de Catalunya. Doncs parlem amb Rosa Vallà, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com van a la consulta d'ahir. Mm, bé, sortit de tot arreu, va ser un èxit. Tot, uh -huh. Va haver-hi moltíssima participació. Uh, ja es podia preveure perquè el vot anticipat havia anat molt bé tot aquest temps, però potser eh, no, no, ningú de l'organització esperava que, que es dupli de la manera com van bueno, ja arribar les xifres a què s'ha arribat, no? amb aquests més de 250.000 vots. Exacte. Uh -huh. mm, aquí, a la, a la nostra zona, com, com va anar? Uh, aquí, en el conjunt de... S'entendreu. Sí. O sigui, comparant amb la resta de Barcelona, va estar la mitjana, però no va ser dels llocs que es va destacar més. Sí penso perquè va ser que, que aquí ja teníem molt de vot anticipat eh, recollit prèviament perquè havíem fet molta feina d'aquesta, no? d'anar sí. fent parades de vot al llarg d'aquests quatre mesos. Amb tot, a veure, hi ha punts destacables uh -huh. i tenim algun col·legi que, que, que, que es va quedar sense material i van haver, van haver de reposar més botlletes, concretament el, el que, la parada que hi havia davant de l'escola d'Octavio Paz, uh -huh. que va sí. ser, crec que va ser la parada rècord. Sí, això, això ja és important, no?, que com a mínim doncs, continuïn les votacions durant tot el dia. Sí, sí, sí, durant tot el dia hi va haver moltes votacions. A més, això va estar amenitzat amb activitats en tres punts del districte, tant uh -huh. al, al Congrés, a, a, també a Sant Andreu i a la Trinitat, a la plaça de la Trinitat, uh -huh. hi va haver activitats, suposo ho, uh -huh. ho, Sí, es, ho, es va fer... Ho veu veure. Es va fer la... la... Fideuà, Sí, això, una Fideuà. Fideuà. i sí, hi va haver batucada, hi va haver diverses activitats musicals i uh -huh. després una Fideuà popular, uh -huh. a la qual van estar convidats alguns dels observadors internacionals que, que ens han acompanyat aquest cap de setmana. Uh -huh. I per barris, a Sant Andreu, com podríem valorar-ho, això? Ha anat, ha anat bé? Sí, les dades no les tenim. Uh -huh. el, el que sí que hem pogut esbrinar, uh -huh. eh, no les tenim, i a més a més és que Barcelona eh, difícilment donarà dades per a districtes, perquè Barcelona és districte únic, tothom ha uh -huh. pogut anar a votar on ha volgut. Uh -huh. Aleshores, era, és, molt, és molt complex poder fer una distinció per a districtes, no? I nosaltres, per barris, doncs una mica... Això, això mateix, en petit, ens passa una mica el mateix. És molt complex de dir-ho, però de, per, per, sobretot pel que fa la recollida de vot anticipat. La, pel que fa a la d'ahir, eh, tenim alguna dada més i la, la nota molt curiosa i que ens sembla molt interessant de la Trinitat Vella és que el, el vot del no va assolir un percentatge molt important per sobre uh -huh. de la mitjana barcelonina i es va situar en el 25%. Uh -huh. eh, això vol dir que eh, vam ser capaços d'entrar de, en, en els veïns de, i veïnes de la Trinitat per, per explicar bé el projecte i que els partidaris del no es van animar a votar en comptes d'abstenir-se, que és el que han propugnat alguns partits que eren contraris a la consulta. Uh -huh. La Hem de dir que eh, el que buscàvem no, en aquesta ocasió no era eh, un vot bon afirmatiu sinó que els mateixos veïns doncs, es pronunciessin respecte a aquesta consulta. Exacte. Que, que, que donessin la seva opinió sobre la viabilitat d'una Catalunya independent. Exacte. I els que no ho veien clar, uh -huh. doncs han votat que no. I n'hi estem molt contents perquè demostra el terenar democràtic de, del vostre barri, que ha uh -huh. estat brutal. Doncs sí. També hem de dir una cosa important, i és que demà, dimecres, es portarà a terme la, la consulta eh, al, al Parlament de Catalunya, i que depèn de Convergència i Unió que s'aprovi o, mm, o no s'aprovi. De qual cosa, demà sabrem més coses sobre aquesta consulta per la independència, si ha servit doncs, perquè els diferents partits polítics... Doncs, eh, prenguin prengui mesurats el respecte eh, a les consultes no, que s'han celebrat aquests dies? De fet, la, la societat civil s'ha pronunciat. Sí. Ara cal veure els partits polítics que com es posicionen i com duen endavant el, el, aquest desig i aquest neguit de la societat civil. I cal uh -huh. tenir clar, i a més ja ho han dit alguns partits, que els partits van una mica per darrere de la societat. Clar. O sigui, que hem de tenir paciència. La societat estem estirant, que estem fent el que ens toca que és estirar la corda i, i, i a veure què passa, efectivament mm -hmm. doncs, eh, tant una cosa, tant, tant les consultes com el que es porti després al Parlament, estarem atents a veure què és el que passa, perquè veritablement eh, doncs jo diria que Catalunya mereix un pas endavant no, mm -hmm. no sé si cap al sí o cap al no, o cap al vot en blanc com es va realitzar ahir però sí que eh, mereix doncs, que sigui respectada per tot el que és la seva cultura i per, el, per la seva manera de manifestar-se diferent al que és Espanya exactament uh -huh. D'acord, doncs eh, Rosa Ballà moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, Nosaltres, doncs anirem eh, rebent totes aquestes informacions o veure cap a on ens porten D'acord, molt bé, moltes gràcies a vosaltres D'acord, doncs molt bon dia i ja sabeu que en una altra ocasió si es torna doncs, a fer alguna altra consulta o es troba us tornen a fer els diferents actes doncs, que conteu amb Radio Trinitat Vella doncs, per donar-los a conèixer. Aquesta consulta ja no la repetiré. <ríe> farem l'hora de la boia ja, en tot cas. Exacte. I l'haurà de fer la institució que li pertoqui. Doncs esperem. <ríe> Vinga, Rosa, molt bon dia. Bon dia, Déu Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però... Tot seguit tornem perquè avui és dilluns. I què passa els dilluns en aquesta minúsora? Doncs que ens assabentem de l'actualitat esportiva als nostres barris. Això és serà d'aquí a un moment. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. I el que ens interessa ara mateix és conèixer com es troba l'actualitat esportiva als nostres barris, perquè ahir, precisament, doncs, Sant Andreu ens va donar un bon ensurt. Molt bon dia, pel gustem. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns per què ahir, de Unidor el que vam arribar a patir, no? Home, doncs, sí, sí, perquè... Vaja, jo vaig cantar ja l'altra setmana que era, potser, el partit una mica ja clau per dir, home, si guanyem aquest partit sí. ja el Sant Andreu tindria unes aspiracions ja clares de... perquè, de fet, d'haver guanyat ens situàvem a passar a la playoff. Sí. Eh, estàvem a playoff i estàvem contents, no? Uh -huh. I el Sabadell s'ha de dir que era el líder sí. i que va actuar una mica com, com el líder que és perquè no ha fet tampoc un gran partit perquè el Sabadell, de fet, va marcar un gol a la primera manitat, un gol amb el qual també polèmic, perquè s'ajuda a amb la mà per fer el control i després eh, fermar de portaria. Per tant, gol que no hauria posat el marcador, coses que ens l'han passat aquí al Sant Andreu, no? Sí. I després el, Sant Andreu, el Sabadell es va trinxar una mica a la seva àrea, no van pràcticament arribar a l'àrea del Sant Andreu, però és cert tampoc el Sant Andreu va fer gaires mèrits per, per emportar-se el partit o, si no, per empatar-lo. Sí. Va tenir alguna ocasió diria-ho, aïllada, algun cop de cap d'Àlex Cacho, que salva molt bé de Navas, el porter del Sabadell, a segona meitat, i algun xut de llunyà, però el Sant Andreu va tocar molt, tocat molt a, a darrere, passant-la per to aquí, tocat allà, una mica fent embolada per niu, però no va trobar la manera de fer, de crear perill, de crear de perill a la, a al, al Sabadell. Uh -huh. Doncs finalment vam arribar al resultat de 0, 0 a 1. Sí, som 0 a 1, i, eh, home, va guanyar per la mínima, això és bé podem dir Sí, guanyar per la mínima, que era el líder sí i que era un partit en el qual, el més just perquè el gol arriba com arriba amb una, una, és a dir, un control i perquè el Sant Andreu va tenir un parell d'ocacions clars, va tenir el procés de la pilota i més o menys el partit el més just per mi és un empat, 1 o un empat a 0, aquest és més just si més no, com que tenim 50 punts i la continua estant d'un barrit a tres punts. Mm. Ara mateix no és l'Oriola, que ja ha caigut de plaça de promoció, sinó que és el Lleida, el quart, i és l'equip en el què ens hem de fixar per intentar sol·li aquestes classes. El Sabadell sí que ha marxat molt ja amunt, gairebé jo crec que el Sabadell té el play-off assegurat, perquè es distanciarà el segon amb cinc punts, el Sabadell farà play-off segur, mm -hmm. i molt possiblement pel calendari que té el farà com a líder, que Sant Andreu s'ha de preocupar de guanyar un parell de partits ja i entrar en passada per jo i sortir-ne fins al final. O sigui ara, si s'aconsegueix la victòria del Sant Andreu en dos partits, eh, encara podríem somiar amb, amb estar doncs, classificats per la... Doncs... Uh, és que el que, el que uh -huh. passa és que el Sant Andreu falla, i falla molt, i porta, eh, comptant el d'ahir, quatre partits sense, sense guanyar, però uh -huh. doncs que a la resta d'arribars també fallen, tots fallen, la Badalona va empatar, l'Oriola crec que van bé, uh -huh. l'Alcuyà ja no va guanyar tampoc, és a dir, tots, absolutament, excepte el Sabadell que hi hagués guanyat i tal, la resta estan fallant tots, a la... i l'Hospitalet ens ha empatat a punts, els 50 també. però és a dir, els que venen de baix, els uh -huh. que venen de sota, Hospitalet, Lleida, etc. estan guanyant, però els que estaven a dalt ja, Oriola, el Alcuyà, ja, Badalona, estan fallant cada setmana esperem que encara hi hagi possibilitats de remuntar els resultats no? jo crec que sí jo crec, bueno, uh, sí que és cert que no combina l'optimisme al joc que fa l'equip però és que mires a la resta de categoria i mires el joc que fan la resta d'equips i tampoc uh -huh. t'acabes de, de dir, home, no estem tan lluny de, de jugar com juguen aquests perquè realment amb quatre canyes uh, aquí el Sabadell, bueno, el Sabadell té bon equip però a Badalona amb quatre canyes està emplaçable jo, i a Lleida també amb 4 canyes i el Sant Andreu, és cert, també té quatre canyes però home té un equip que domina els partits que intenta jugar a futbol i com faria gràcia fer el playoff si és cert que pels partits que hem fet últimament no convida l'optimisme de poder fer un playoff i de poder pujar, però bé, com a playoff allà mai saps, perquè li entres i no saps mai ni quan en surts ni... Potser el Sant Andreu la temporada passada era el club favorit per pujar, i no va pujar, i en aquesta que potser no ho és potser és un playoff que entres qual a l'últim moment i, i que vas posant i pel que sigui al final al final podries uh, arribar a, uh, a pujar, però bé, això ja són especulacions. I la resta de la jornada com va anar ahir? Eh, va anar per la muntanyesa que va guanyar jugadors i torna a estar en plaça de, de promoció. I si vols, el que puc fer fer ara, amb comptes de parla de Waterpolo i d'altres esports, que demà destacaran els meus companys, si vols et comento una mica com està el tema de el tema de la directiva de Sant Andreu, perquè pot haver canvis substancials. Sí, perquè hem escoltat, sí. hem escoltat que el, el Gaspar sembla que s'estigui eh, venent les accions. Eh? Sí, jo t'ho explico perquè crec que és més interessant fer un abans d'això, que ampliaran mm. demà l'Andreu la Federica Moriente, però t'ho faig un abans perquè he quedi clar, perquè hi ha moltes informacions i d'alguna són del tot certa, bueno, una mica t'ho explico. Mm. Eh, el tema és que el Joan Gaspar ja ve dient fa molt, fa molt de temps que vol deixar de sí. fer aquestes sí. inversions amb Sant Andreu, perquè mira, el pressuport de Sant Andreu, eh, per si sol, generaria 250.000 euros per temporada. Uh -huh. sí. I ara mateix, Sant Andreu, per pressupost, d'un milió d'euros, una mica d'un milió d'euros. La diferència va uh -huh. generar aquest eh, milió d'euros, són els diners que posa el Gaspar. És a dir, aproximadament 750.000 euros, un primer. Uh -huh. I que al final, eh, per fer cosa, és per poder ser-ho. Poder estar veient que no, que no pugem, no? I que cada temporada van per i que no no pujés a segona, que sí que seria rendible, que aquesta versió del milió d'euros seria rendible pel senyor Gaspar. Llavors, abans no tinc la informació del diari ara que ja que Gaspar ho tenia paraulat ja tot i que, bueno, va donar ja per fet que el Camino, que és aquest empresari de Sant Andreu i constructori que ja aquest noi feiem feia amb les, amb les accions i que era el nou president de Sant Andreu. Això encara no s'ha fet. Uh -huh. es, es veu que Gaspar té una sèrie de propostes que la Camino és la que... Té tots els números de sortir guanyadora, però té una propostes que, que volen fer-se càrrec de, del club. un és el Camino. Uh -huh. I per què interessa amb el Gaspar la del Camino? Doncs perquè el Gaspar sempre ha dit que quan va de Sant Andreu el que vol fer és marxar sense, sense cap deute. Uh -huh. I el Camino faria una inversió, o sigui, pagaria per, per aquestes accions. Uh -huh. eh, I llavors ajudaria el Camino a estrenar els coptes. I la resta de propostes, la de Denise Vera, una altra proposta és la, ja agafar el, el club comptant que el senyor Gaspar deixa el club a zero sense deutes. Per tant, el mm -hmm. Manuel Camino, econòmicament, és més, més eh, atractiva pel senyor Gaspar. I mm -hmm. per això està bastant clar que aquest dijous que celebra l'assemblea sigui, sigui decidida que Manuel Camino és el nou president del, del club. I anava a dir, això, mm -hmm. bàsicament, de passar per assemblea, per això no es pot estar encara assegure, perquè ha de passar per assemblea, però bé, és assemblea d'accionistes. Uh -huh. Hem de recordar que el senyor Gaspar té el 99,7% de les accions. Uh -huh. <ríe> és a dir, si el senyor Gaspar vol, doncs aquest és el tema d'estar en el seu dret, uh -huh. bueno, el camí no estaria el no president, però encara expectatives del que puguin, no sé, potser canviar idea l'últim dia i, i canvia. O sigui, que aquest mateix dijous sabríem si el Joan Gaspar continua de president del Sant Andreu o ja el relleu del senyor Manuel Camino. Exacte, el senyor Gaspar el ha dit que ell podria continuar però en cap, cap, en cap cas invertint tants diners com, com fins ara, que com a molt eh, estaria president però amb el suport que pot generar el club per, per ell mateix, que són aquests 250.000 euros, en cap cas seguiria invertint les quantitats d'aquestes astronòmiques que està invertint que és una possibilitat, però també sí que està més a prop el fet que es faci càrrec Mario El Camino, o Eugenius Vera, que va ser vicepresident del club a la temporada 92, a la perioda de l'Ugo, és a dir, principis del 90, però té aquest de... Fet, la seva proposta no, no, no inclou aquesta inversió inicial, llavors parteix amb un desvantatge a l'hora de la el senyor Gaspar, òbviament. Uh -huh. D'acord, doncs aquest serà un dels temes que es parlaran demà al Paraules d'Esport d'aquesta casa igualment que el, el bàsquet i el waterpolo que queda pendent doncs, per, també per demà a la tarda per conèixer doncs, com està l'actualitat en aquest àmbit. Exacte, ja crec que és interessant fer-te aquest de com està la situació per l'audiència i si no de, demà segur que l'Andreu i el Fene fan un repàs a tots els esports de, del barri. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Pol Gustems, i continuem amb la sintonia de Ràdio Trenitat Vella i coneixent doncs, l'actualitat esportiva dels nostres barris. A tu, Jordi Coix. Bon dia. bon dia. Doncs ja ho sabeu, demà més informació a partir de les 5 de la tarda en el programa paraules d'esport d'aquesta minura a Ràdio Trinitat Vella i també, si voleu conèixer aquesta informació, doncs també teniu la possibilitat de, de connectar dimecres a partir de la 1 del migdia amb el Paraules d'esport que, evidentment, doncs, té dues emissions per tal de que tothom pugui conèixer doncs, com estan els nostres equips d'aquí de Sant Andreu. Molt bé, nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara coneixem quins són els actes o activitats que podeu realitzar als nostres barris. Comencem parlant de Lletra Petita, Sac de Rondalles, al conte Lupus, a càrrec de Pans i Cols, que ja, es realitza a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella, número 62, us ofereix avui des de les 6 de la tarda i dins el cicle lletra petita, sac de rondalles de representació del conte Lupus, a càrrec de planis, Planciscols. Per una mainada, a partir de 4 anys, la entrada és completament gratuïta. I ara parlem de Ribel, una vida de conte que arriba al centre cívic de la Sagrera La Barraca. Avui, a dos quarts de sis, al centre cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29. És un espectacle de narració oral per a tothom que ens fa 5 cèntims de la vida i la trajectòria artística de Josep Andreu Lacerre, conegut popularment com a Charlie Ribel, un dels pallassos més grans i més estimats de la història del circ. És a càrrec de la companyia de Josep Roc. El preu és de dos euros i mig i l'aforament és limitat. I ara parlem dels contes de l'Índia per adults al casal de barri de Congrés Indians. Avui, a un quart de set del vespre, al casal del barri del Congrés Indians, al carrer Maniwa número 25, aula 4, la sessió de contes curts que ens transporten al País dels Colors i dels Olors. Eh, és la Índia, a càrrec de d'Adepi Golagini, Acta amb aforament limitat, es recomana confirmar assistència trucant a la tarda al 93.3.51.39.53, al mateix casal de dilluns a dijous de 5 a 8 de la, del vespre, o bé tot enviant un correu a congressindians.bcn.cat. Més coses per comentar-vos a dia d'avui. hem de dir que a continuar l'exposició al barri Baró de Viver parlen en imatges al Centre Cívic de Sant Andreu. Al Centre Cívic de Sant Andreu, el carrer gran número 111 us ofereix cada dia de dilluns a dissabte del 8 al 30 d'abril l'exposició al barri Baró de Viver parlen en imatges. Una història plena d'històries de records i de fets viscuts, compartits o coneguts al barri, aportats entre tots de forma participativa. Les imatges cedides pels propis veïns i veïnes contribueixen a incrementar l'orgull identitari del barri. L'horari és el següent, dilluns, de 4 a la tarda a 10 del vespre, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 2 i de 4 a 10, i dissabtes, d'11 a 2 i de 5 a 10, i l'entrada és gratuïta. I més coses, si ara estàvem al centre cívic de Sant Andreu, ens n'anem una mica més cap a la dreta del que és el nostre districte i ens situem a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, on es realitza la col·lecció ferroviària. A la Biblioteca de la Sagrera van tenir clar que no es trobaven pas en un entorn comú. Al davant, les obres de la futura estació de la Sagrera d'alta velocitat i a la seva esquerra, obres per l'estació de la L9 del metro un potent intercanviador ferroviari al seu voltant que els van inspirar a fer un centre d'interès, és a dir, un espai on aplegar-hi documents relacionats amb el món ferroviari en un mateix moble de prestatgeries a la zona d'adults i un altre a la part infantil. I si fa un moment parlàvem de la Índia, ara ens n'anem en cap al Japó, perquè dins el que és el cicle la l'aventura de conèixer «Contemporàcia», a realitzar el cicle temàtic cultura oriental avui i aquí, l'univers Takashi Murakami, nous llenguatges en l'art japonès actual. El centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà a les 7 de la tarda i dins el cicle l'aventura de conèixer contemporàcia, cicle temàtic cultura oriental, avui i aquí l'univers Takashi Murakami, nous llenguatges en l'art japonès actual. És una visió panoràmica de la cultura contemporània de la Xina i el Japó dels nostres dies des d'angles complementaris, art, cultura popular i cinema. La globalització i els processos de circulació cultural actuals fan que aquestes produccions artístiques i culturals, inicialment remotes i exòtiques, ens siguin avui més properes i compartides. És una activitat a càrrec de Laura Claveria, que és historiadora de l'art, i l'entrada és gratuïta. Doncs encara tenim més coses per comentar-vos, si voleu, perquè uh, si voleu conèixer un llibre, ara es fa la presentació del llibre dels gegants de Barcelona al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímides, número 30, us oferirà demà a les 8 del vespre la presentació del llibre de gegants de Barcelona, a càrrec del seu autor, el senyor Amadeu Carbó. L'entrada és de franc. I atenció perquè comencen a arribar-nos alguns actes, algunes activitats relacionades amb el Sant Jordi 2011, com és aquesta festa de Sant Jordi de l'Associació per la Defensa de la Gent Gran. El centre cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us oferirà demà a les 5 de la tarda i dins les activitats de Sant Jordi, la festa de Sant Jordi de l'Associació per a la Defensa de la Gent Gran. L'Associació per a la Defensa de la Gent Gran organitza una festa per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa. L'entrada és gratuïta per a socis. I encara podríem continuar comentant d'altres actes, d'altres activitats, però el temps ja se'ns acabat. Per tant, donar les gràcies a Ana Presa per la seva intervenció. Moltes gràcies. I a Mireia Gutierrez. Hola, bona tarda. I també, doncs, evidentment que no podia ser d'altra manera, sense ella ja no podríem fer aquest programa a Mari Aguilar. Gràcies, Mari. Ho deixem aquí, ens retrobem demà. Que passeu una molt bona tarda.